Розділ п'ятий. Епіграф. «А ви хоч самі вірите у привидів?» – запитав у лектора один зі слухачів. «Звісно ж ні», – відповів лектор і повільно розтанув у повітрі. Правдива історія. До самого вечора я намагався бути вельми обережним. Просто з відділку я подався додому до лукоморя, і там відразу заліз під машину. Було дуже спекотно, і з заходу повільно повзла грізна чорна хмара. Поки я лежав під машиною і обливався маслом, стара Наїна Київна, ставши раптом дуже ласкавою і люб'язною, двічі під'їжджала до мене з тим, щоб я відвіз її на Лису Гору. Кажуть голубе машині шкідливо стояти. Рипуче воркувала вона, зазираючи під передній бампер. Кажуть їй їздити корисно. Я б уже заплатила, не сумнівайся. Їхати на Лису Гору мені не хотілося. По-перше, будь-якої хвилини могли прибути хлопці. По-друге, стара у своїй модифікації. Була мені ще неприємніша, ніж у сварливій. Потім, як з'ясувалося, до лисої гори було 90 верст в один бік. А коли запитав бабку про якість дороги, вона радісно заявила, щоб я не хвилювався. Дорога гладенька, а у випадку чого вона бабка буде сама машину виштовхувати. Ти не дивися, голубе, що я стара. Я ще дуже навіть міцна. Після першої невдалої атаки стара тимчасово відступилася і пішла до хати. Тоді до мене під машину зайшов кіт Василь. Майже хвилину він важно стежив за моїми руками, а потім промовив опівголоса проти розбірливого Не раджу, громадянине. Не... Не раджу. Зійдять. після чого відразу пішов, посмікуючи хвостом. Мені хотілося бути дуже обережним, і тому, коли бабка вдруге пішла на приступ, я, щоб нараз усім покінчити, запросив у неї 50 карбованців. Вона одразу відчепилася, поглянувши на мене з повагою. Я зробив ще де і те. Дуже обережно з'їздив заправитися до бензоколонки, пообідав у їдальні номер 11 і ще раз наразився на перевірку документів з боку пильного Ковальова. Для очистки совісті я запитав у нього, яка дорога до Лисої Гори. Юний сержант подивився на мене з великою недовірою і сказав. Дорога? Що ви таке кажете, громадянине? Яка ж там дорога? Немає там ніякої дороги. Додому я повернувся вже під зливою. Старої вже не було. Кіт Василь щез. Хтось співав на два голоси, і це було моторошно і тоскно. Замізливий сіяв нудний дрібний дощик, посутеніло. Я зарився у свою кімнату і взявся експериментувати з книгою перевертним. Однак у ній щось зіпсувалося. Може, я робив щось не так, чи впливала погода, але вона й надалі залишалася практичними заняттями синтаксису та пунктуації ФФ Кузьміна. Читати таку книгу було зовсім неможливо, і я спробував щастя з дзеркалом але дзеркало відображало все, що завгодно, і мовчало. Тоді я приліг на диван. Знодіг та шуму дощу, я вже почав було дрімати, коли раптом задзвонив телефон. Я вийшов до передпокою і взяв слухавку. «Ало?» Услухався мовчало і потріскувало. «Ало?» – сказав я і подув у трубку. «Натисніть кнопку». Відповіді не було. «Постукайте по апарату», – порадив я. Трубка мовчала. Я ще раз подув, посмикав шнур і сказав. Зателефонуйте з іншого автомата. Тоді в трубці грубо поцікавились. Це Олександр? Так. Я здивувався. Ти чому не відповідаєш? Я відповідаю. Хто це? Це Петровський тебе турбує. Сходи у засольний цех і скажи майстрові, щоб мені зателефонував. якому майстрові? Ну, хто там сьогодні в тебе? Не знаю. Як то не знаю? Це Олександр? Слухайте, громадянина, сказав я. За яким номером ви телефонуєте? За 72 Це 72 -й? «Я не знав». «Мабуть, ні», – сказав я. «Чого ж ви кажете, що ви Олександр?» «Я справді Олександр». «Це комбінат?» «Ні», – сказав я. «Це музей». «А, тоді перепрошую. Майстра, значить, покликати не можете». Я поклав слухавку. Який час я стояв, оглядаючи перед покій. У перед було п'ять дверей. До моєї кімнати, на подвір'я, до бабчиної кімнати, в туалет і ще одні оббиті залізом з величезною колодкою. «Нудно», – подумав я. Самотню. І лампочка тьм'яна, запилена. Волочучи ноги, я повернувся до своєї кімнати і зупинився на порозі. Дивана не було. Все інше було без змін. Стіл і пічі, дзеркало, і вішалка, і табуретка. І книга лежала на підвіконі, точнісінько там, де я її залишив. А на підлозі, де раніше був диван, залишився тільки дуже запелюжений, засмічений прямокутник. Потім я побачив постільну білизну, охайно складену під вішаком. «Щойно тут був диван», – голос сказав я. «Я на ньому лежав». Щось змінилося в домі. Кімната наповнилася нерозбірливим шумом. Хтось розмовляв, чулася музика, десь сміялися, кашляли, човгали ногами. Смутна тінь, на мить затулила світло лампочки, голосно рипнули мостини. Потім раптом запахло аптекою, і в обличчя мені війнуло холодом. Я позаткував. У той же мить хтось різко і чітко постукав у зовнішні двері. Звуки миттєво вщухли. Озираючись на те місце, де раніше був диван, я знову вийшов у передпокій і відчинив двері. Переді мною під дрібним дощем стояв невисокий тендітний чоловік у короткому кремовому плащі ідеальної чистоти з піднятим коміром. Він зняв капелюха і з гідністю промовив. «Прошу вибачення, Олександре Івановичу, чи не могли б ви приділити мені п'ять хвилин для розмови?» «Звичайно», – сказав я розгублено, – «заходьте». Цього чоловіка я бачив вперше в житті, і в мене промайнула думка, чи не пов'язаний він із місцевою міліцією. Незнайомий ступив упередпокій і зробив рух, щоб пройти просто до моєї кімнати. Я заступив йому дорогу. Не знаю, навіщо я це зробив. Мабуть тому, що мені не хотілося розпитувань про пил і сміття на підлозі. Вибачте, пролопотів я. Може тут, бо у мене там гармидар і сісти ніде. Незнайомець різко підняв голову. Як ніде? Сказав він неголосно. А диван. Близько хвилини ми мовчки дивилися один на одного. «М -м що диван? запитав я чомусь пошибки. Незнайомий опустив повіки. Ах, от як. повільно промовив він. Розумію шкода. Ну що ж, даруйте. Він вічливо кивнув, одягнув капелюха і рішуче попрямував до дверей туалету. Куди ви? закричав я. Ви не туди. Незнайомий, не озираючись, пробурмотів. Ах, це однаково, і сник за дверима. Я машинально запалив йому світло, постояв трохи, прислухаючись, потім рвонув двері. В туалеті нікого не було. Я обережно витягнув сигарету і закурив. «Диван», – подумав я. До чого тут диван? Ніколи не чував жодних казок про дивани. Був килим самоліт. Була скатертина-самобранка. Були шапка-невидимка, чоботи-скороходи, гусла-самогуди. Було диво-дзеркальце. А диво-дивана не було. На диванах сидять або лежать. Диван – це щось міцне, дуже звичайне. А й справді, яка фантазія могла б надихнутися диваном? Повернувшись до кімнати, я відразу побачив маленького чоловічка. Він сидів на печі під стелею, скотсюрбившись у дуже незручній позі. Він мав зморщене неголене обличчя та сірі волохаті вуха. «Здрастуйте», – сказав я втомлено. Маленький чоловічок страдницьки скривив довгі губи. «Добрий вечір», – сказав він. «Даруйте, ваша ласка, занесло мене сюди». «Сам не розумію, як. Я з приводу дивана». «З приводу дивана ви запізнилися», – сказав я, сідаючи до столу. «Бачу», – тихо сказав чоловічок і незграбно завовтузився. Посипалось в опно. Я закорив, замислено його розглядаючи. Маленький чоловічок невпевнено позирав униз. «Вам допомогти?» – запитав я, рублячи рух. «Ні, дякую», – відповів чоловічок понуро. «Я краще сам». Забруднюючись крейдою, він підібрався до краю причіпка, і, незграбно відштовхнувшись, пірнув головою вниз. У мене тенькнуло всередині, але він повис у повітрі і почав повільно опускатися, судомно розщепиривши руки та ноги. Це було не дуже естетично, але кумедно. Приземлившись на карачки, він негайно ж підвівся і витер рукавом мокре обличчя. Геть, старий став, повідомив він хрипко. Років сто тому чи, скажімо, при Гонзасті, за такий спуск мене позбавили б диплома. Будьте певні, Олександра Івановичу. «А що ви закінчували?» – поцікавився я, запалюючи другу сигарету. Він не слухав мене. Присівши на табурет, навпроти, він продовжував тужно. «Раніше я левітував як зекс. А тепер, даруйте, не може вивести рослинність на вухах. Це так неохайно. Але якщо катма таланту? Безвість покус навколо. Розмейті звання, лауреатські премії. А таланту немає. У нас багато хто обростає на старість. Корифеївці, звісно, не стосуються. Жан, комо. Хунта, Джузепе Бальзамо, чи, скажімо, товариш Ківрін, Федір Симеонович. Жодних следів рослинності. Він тріумфально подивився на мене. Жодних. Гладенька шкіра, витонченість, стрункість. Вибачте, сказав я. Ви сказали Джузепе Бальзамо. Але це ж те саме, що грав каліостром. А за толстим грав був гладкий і дуже неохайний з виду. Маленький чоловічок співчутливо подивився на мене і поблажливо усміхнувся. «Ви просто не в курсі справи, Олександр Іванович, – сказав він. Гра в каліостро – це зовсім не те ж саме, що великий бальзамо. Це, як би вам сказати, це не дуже вдала його копія. Бальзамо в точності зробив матрицю із себе. Він був надзвичайно, надзвичайно талановитий. Але ви знаєте, як це робиться за молоду. Скоріше, смішніше, косо, криво або живо. Такс, ніколи не кажіть, що бальзамо і каліостро – це одне і те ж саме. Можна опинитися у незручному становищі. Мені стало ніякого. Так. – сказав я. – Я, звичайно, не фахівець, але… Вибачте за нескромне питання. Але до чого тут диван? Кому він знадобився? Маленький чоловічок здригнувся. – Саме впевненість, яку не можна пробачити, – сказав він голосно і підвівся. Я припустився помилки і готовий зізнатися з усією рішучістю. – Коли такі гіганти? – А тут чи нахабні хлопчиська? – він почав кланятись, притискаючи до серця бліді лапки. – Прошу пробачення, Олександра Івановичу. Я вас так потурбував. Ще раз дуже перепрошую і негайно вас залишаю. Він наблизився до печі і боязко поглянув угору. «Старий я Олександр Іванович, – сказав він, глибоко зітхнувши. Старенький. А може, вам було б зручніше через... Е, тут перед вами приходив один товариш, то він скористався. – Ну, батюшку, та теж був Крістобаль Хунта. Що йому просочитися через каналізацію на десяток ліє? Маленький чоловічок тужно махнув рукою. – Ми простіші. Дивана він із собою взяв чи трансгресував? Не знаю, сказав я. Річ у тому, що він теж запізнився. Маленький чоловічок приголомшено поскубав шерсть на правому вусі. Запізнився? Він? Неймовірно. Та хіба нам про це судити-радити? До побачення, Олександра Івановичу. Даруйте великодушно. Він з помітним зусиллям пройшов Крістіну і з'їз. Я кинув у сміття на підлозі. Оце так диван. Це тобі, Никіт? який розмовляє. Це щось солідніше, якась драма. Можливо, навіть драма ідей. А, мабуть, прийдуть ще. Ті, що запізнилися. Запевне, прийдуть. Я поглянув на сміття. Де це бачив Вінника? Вінник стояв поряд із діжкою під телефоном. Я взявся підмітати пилюку та сміття, і раптом щось важко зачепило за віник і викоталось на середину кімнати. Я поглянув. Це був блискучий, довгастий циліндрик завбільшки і сказівний палець. Я торкнувся його віником. Циліндрик гойднувся, щось сухо затріщало, і в кімнаті запахло озоном. Я кинув віник і підняв циліндр. Він був гладенький, чудово відполірований і теплий на дотик. Я постукав по ньому нігтем, і він знову затріщав. Я повернув його, щоб оглянути з торця, і в ту ж секунду відчув, що підлога тікає у мене з-під ніг. Усе перевернулося перед очима. Я дуже боляче вдарився общо з п'ятами, потім плечем і маківкою пустив циліндр і упав. Я був добряче приголомшений і не відразу збагнув, що лежу у візькій щілині між піччю і стіною. Лампочка над головою розгойдувалась і, піднявши очі, я подивом побачив на стелі рубчасті сліди своїх черевиків. Крекчучи, я виліз із щелини і оглянув підошви. На підошвах була крейда. Одначе, подумав я вголос, не просочитися б у каналізацію. Я пошукав очима циліндрик. Він стояв, торкаючи з підлоги краєм торця, в положенні, що виключало будь-яку можливість рівноваги. Я обережно наблизився і опустився біля нього навпочебки. Циліндрик тихо потріскував і розгойдувався. Я довго дивився, витягнувши шию, потім подмухав на нього. Циліндрик гойднувся сильніше, нахилився, і у за моєю спиною пролунало хрипке клекотіння і війнуло вітром. Я озирнувся і сів на підлогу. На печі акуратно складав крила, велетенський гриф із голою шиєю і зловісним загнутим дзьобом. «Здрастуйте», – сказав я. Я був переконаний, що Гриф уміє розмовляти. Гриф, схиливши голову, поглянув на мене одним оком і відразу став схожий на курку. Я привітально помахав рукою. Гриф відкрив було дзьоба, але розмовляти не захотів. Він підняв крило і почав скатись у себе під крилом, тріскочучи дзьобом. Циліндрик продовжував погодуватися і тріщати. Гриф перестав сікатися, втягнув голову в плечі, і прикрив очі жовтою плівкою. Намагаючись не обертатися до нього спиною, я закінчив прибиранням і викинув сміття у дощову пітьму за дверима. Потім я повернувся до кімнати. Гриф спав, пахло озоном. Я подивився на годинник. Було 20 хвилин на першу. Я трохи постояв над циліндриком, розмірковуючи про закон збереження енергії та речовини. Навряд чи грифи конденсуються з нічого. Якщо цей гриф виник тут, у Соловці, отже якийсь гриф, не обов'язково цей, зник на Кавказі чи де вони там водяться. Я прикинув енергію перенесення і боязко подивився на циліндрик. «Краще його начіпати», – подумав я. «Краще його чимось прикрити і нехай собі стоїть». Я приніс із передпокою ківшик, старанно прицілився і, затамувавши дихання, накрив ним циліндрик. Потім я сів на табурет, закурив і почав чекати ще чого-небудь. Гриф виразно сопів. У світлі лампи його пір'я вилискувало міддю, величезні кігті уп'ялися у вапно. Від нього повільно поширювався запах гнилятини. Даремно ви це зробили, Олександре Івановичу, сказав приємний чоловічий голос. Що саме? запитав я, озирнувшись на дзеркало. Я маю на увазі Умклейдет. Говорило не дзеркало, говорив хтось інший. Не розумію, про що йдеться, сказав я. У кімнаті нікого не було, і я відчував роздратування. Я говорю про Умклейдет, промовив голос. Ви даремно накрили його залізним ковшем. Умклейдет або, як ви його називаєте, чарівна палочка, потребує надзвичайно обережного поводження. Тому я й накрив. Та ви заходьте, товаришу, бо так дуже незручно розмовляти. Дякую вам, сказав голос. Просто переді мною неквапно сконденсувався білий, вельми коректний чоловік у чудовому сірому костюмі. Трохи схиливши голову на бік, він поцікавився з найвишуканішою ввічливістю. Чи можу я сподіватися, що не надто потурбував вас? Ані трохи, сказав я, підводячись. Прошу вас, сідайте і будьте як удома. Може, чаю? Дякую вам, сказав незнайомий і сів навпроти мене, вишуканим жестом підсмикнувши колоші. Що ж до чаю, то прошу вибачення, Олександре Івановичу. Я щойно повечеряв. Якийсь час, він свійськи усміхаючись, дивився мені в очі. Я теж усміхався. Ви, напевне, з приводу дивана, сказав я. Дивана, на жаль, немає. Мені дуже прикро, і я навіть не знаю. Незнайомий сплеснув руками. Які дрібниці? сказав він як багато шуму, через яку здаруєте обищицю, у яку ніхто до того ж насправді не вірить. Міркуйте самі, Олександра Івановича, щиняють чвари у кінопогоні. Турбувати людей через міфічну, і я не побоюся цього слова, саме міфічну білу тезу. Кожна тверезомисляча людина дивиться на диван як на універсальний транслятор, дещо громісткий, але вельмедобротний і стійкий у роботі. І тим більше смішними видаються старі навігласи, які теревенять про білу тезу. «Ні, я й говорити не хочу про цей диван». «Як зволите?» – сказав я, зосередивши в цій фразі всю свою свідкість. «Поговоримо про щось інше». «Марновірство. Забобони. Розгублено промовив незнайомий. Лінощі розуму та заздрість. Заздрість. Заросла волоссям заздрість. Він рвав самого себе. Даруйте, Олександру Івановичу. Але я б наважився все-таки просити вашого дозволу прибрати цього ковша. На жаль, залізо практично непрозоре для гіперполя». А зростання напруги гіперполя в малому об'ємі? Я підняв руки. На Бога, все, що вам завгодно. Забирайте ковшика. Забирайте навіть цей самий ум... ум... Цю червону паличку. Тут я зупинився, з подивом побачивши, що ковшика більше немає. Целіндрік стояв у калюжі рідини, схожої на забарвлену ртуть. Рідина швидко випаровувалася. Так буде краще, запевняю вас, сказав незнайомий. Що ж до вашої великодушної пропозиції забрати умклайдет? то я, на жаль, не можу нею скористатися. Це вже питання моралі та етики. Питання честі, якщо завгодно. Умовності такі сильні. Я дозволю собі порадити вам більше не торкатися до умклайдета. Я бачу, ви вдарилися. І цей орел... Я гадаю, ви відчуваєте ем, певне амбре. Так, сказав я з почуттям. Смердить огидно. Як у мавп'ятнику. Ми подивилися на орла. Гриф, начубившись, дрімав. Мистецтво керувати умклайдетом? сказав незнайомий, це складне і тонке мистецтво. Ви у жодному випадку не повинні засмучуватися чи докоряти собі. Курс керування умклайдетом займає вісім семестрів і вимагає ґрунтовного знання квантової алхімії. Як програміст, вивочивіть без особливих труднощів засвоїли б умклайдет електронного рівня, так званий УР-17, але квантовий умклайдет, гіперполя, трансгресивні втілення, узагальнений закон Ломоносова лавуазьє. Він винувато розвів руками. «Про що мова?» – вапливо сказав я. «Я ж не претендую. Звісно ж, я абсолютно непідготовлений». Тут я схопився і запропонував йому закурити. «Дякую вам», – сказав незнайомець. «Не вживаю. На превеликий мій жаль». Тоді, поворушивши звічливості пальцями, я поцікавився. Не запитав, а саме поцікавився. Чи можна мені дізнатися, чим я маю завдячувати приємністю нашої зустрічі? Незнайомець опустив очі. «Боюся видатись нескромним», – сказав він. «Але, на жаль, я маю зізнатися, що вже досить давно перебуваю тут. Мені не хотілося б називати імен, але я думаю, навіть вам, якби ви не були далекі від усього цього, Олександра Івановичу, зрозуміло, що навколо дивана виникла певна нездорова метушня. Назріває скандал. Атмосфера розпалюється. Напруженість зростає. Такі обстановці неминучі помилки, надзвичайно небажані випадковості». Не будемо далеко ходити за прикладами. Хтось, повторюю, мені не хотілося б називати імен, тим паче, що цей співробітник гідний усілякої поваги. А говорячи про повагу, я маю на увазі, якщо не манери, то великий талант і самовідданість. Так от, хтось, поспішаючи та нервуючи, губи тут умклайдет. І умклайдет стає центром сфери подій, до яких виявляється втягнутим чоловік, цілковито до них непричетний. Він уклонився в мій бік. А в таких випадках абсолютно необхідним є дії, що якось нейтралізують шкідливі впливи. Він багатозначно подивився на відбитки черевиків на стелі. Потім усміхнувся до мене. Але я не хотів би видатися абстрактним альтруїстом. Звичайно, всі ці події мене вельми цікавлять як фахівця і як адміністратора. Втім, я не маю наміру більше заважати вам. І оскільки ви вселили в мене впевненість у тому, що більше не експериментуватимете з умклайдетом, я попрошу вашого дозволу відклонятися. Він підвівся. Ну що ви? Виокнув я. Не йдіть. Мені так приємно балакати з вами, у мене до вас тисяча запитань. Я надзвичайно ціную вашу делікатність, Олександре Івановичу, але ви втомлені. Вам необхідно відпочити, анітрохе, палко заперечив я. Навпаки, Олександре Івановичу, промовив незнайомий, ласкаво усміхаючись і пильно дивлячись мені у вічі. Але ж ви справді втомлені? і ви справді хочете відпочити. І цієї миті я відчув, що справді засинаю. Очі ми злипалися, говорити більше не хотілося, нічого більше не хотілося. Страшенно хотілося спати. Було надзвичайно приємно познайомитися з вами, сказав незнайомий неголосно. Я бачив, як він почав бліднути, бліднути, і повільно розчинився в повітрі, залишивши по собі легкий запах дорогого одеколону. Я так-сяк розстелив матрас на підлозі, Ткнувся обличчям у подушку і миттєво заснув. Розбудило мене лопатіння крил і неприємне клекотання. В кімнаті була дивна, голубовата, напівтемрява. Орел на печі шурхотів, мерзенно кричав і стукав крилами постелі. Я сів і озирнувся. На середині кімнати ширяв у повітрі чималий здорувань, у тренувальних брюках і у смугастій гавайці на випуск. Він ширяв над циліндриком і, не торкаючись до нього, плавно помахував величезними кощавими лапами. У чому річ? запитав я. Здоровань михсем зиркнув на мене із-за плеча і відвернувся. Не чую відповіді, розізлився я. Мені все ще дуже хотілося спати. Де його ти смертний! Хрипко промовив Здоровань. Він припинив свої паси і підняв циліндрик з підлоги. Голос його видавався мені знайомим. Аго, друже, сказав я погрожуючи, поклади цю штуку на місце і звільни приміщення. Здоровань дивився на мене, випинаючи щелепу. Я відкинув простирадло і став. Ану, поклади умклейдет, сказав я на голос. Здоровань опустився на підлогу і міцно впершись ногами прийняв стійку. В кімнаті стало значно світліше, хоча лампочка не горіла. Дитинко, сказав здоровань, – «оночі потрібно спати, краще ляж сам. Хлопець був явно охочий до бійки, я втім теж. Може, вийдемо на двір?» – діловито запропонував я, підтягуючи труси. Хтось раптом виразно промовив. Спрямувавши свої думки на високе. Я вільний від хтивості і себелюбства, сілившись від душевної гарячки. Борися, Арджуно!» Я здригнувся. Хлопець теж здригнувся. «Бгадавадгіта», – сказав голос. «Пісня третя, вірш тридцятий». «Це дзеркало, сказав я машинально. «Сам знаю», – проборчав здорувань. «Поклади, умклайдет», – вимагав я. «Чого ти веришиш, як слабий слон», – сказав хлопець. «Твій він чи що?» «А може твій?» «Так, мій. Тут мене осінило. Значить, диван теж ти поцупив. Не лізь у чужі справи, порадив хлопець. Віддай диван, сказав я. На нього розписка написана. Іди до біса, сказав здуровань, озираючись. І тут у кімнаті з'явилося ще двоє худий і товстий, обидва у смугастих пішамах, схожі на в'язнів сінгсінга. Карнеєв. заволав товстий. То це викрадете диван? Яке неподобство. Ідіть ви усі, сказав здурувань. Ви грубіян. закричав товстий. Вас гнати треба. Я на вас доповідну подам. Ну і подавайте, хмуро сказав Корнієв. Займіться улюбленою справою. Не смійте розмовляти зі мною таким тоном. Ви хлопчисько, ви зухвались. ви забули тут умклайдет. Молодий чоловік міг постраждати. Я вже постраждав, утрутився я. Дивана немає, сплю як собака, щоночі розмови. Орел цей смердючий. Товстий негайно повернувся до мене. Не порушення дисципліни, заявив він. Ви повинні скаржитись, а вам має бути соромно. Він знову повернувся до Корнієва. Корнієв похмуро запахав умкладя за щоку. Раптом ходий запитав тихо й погрозливо. Ви зняли тезу, Корнієв? Здурвань похмуро усміхнувся. Та немає там ніякої тези, сказав він. Чого ви всі бурчите? Не хочете, щоб ми диван крали, дайте нам інший транслятор. Ви читали наказ про невилучення предметів із заказника? Різно поцікавився худий. Корнієв запхав руки в кишені та почав дивитися у стелю. Вам відома постанова вченої ради поцікавився Худий. «Мені, товаришу Дємін, відомо, що понеділок починається в суботу», понуро сказав Корнієв. «Не переливайте з пустого в порожнє», сказав Худий. «Негайно поверніть диван і не смійте сюди більше повертатися». «Не поверну я диван», сказав Корнієв. «Експеримент закінчимо, повернемо». Товстий влаштував огидну сцену. Самоуправство. вищав він, «хуліганство». Гриф знову схвильовано заволав. Корнієв, не виймаючи руки з кишені, повернувся спиною. І ступив крізь стіну. Товстун помчав за ним із лементом Ні, ви повернете диван. худий, сказав мені. Це непорозуміння. Ми вживемо заходів, щоб воно не повторилося. Він кивнув і теж рушив до стіни. Зачекайте. гукнув я. Орла орла заберіть разом із запахом. Худий, уже наполовину ввійшовши у стіну, обернувся і поманив орла пальцем. Рив шумно зірвався з печі і втягнувся йому під ніготь. «Худий щез. Блакитне світло повільно померкло. Стало темно, у вікно знов забарабанив дощ. Я ввімкнув світло і оглянув кімнату. В кімнаті все було, як і раніше, тільки на печі з'яяли глибої подряпини від кіхтів грифа, та на стелі дикої безглуздо темніли рубчасті сліди моїх черевиків. Прозоре масло, що знаходиться в корові, з ідіотською глибокодумністю промовило дзеркало, не сприяє її харчуванню, але воно постачає найкраще харчування, коли оброблене належним способом. Я вимкнув світло і влігся. На підлозі було твердо, тягло холодом. Перепаде мені завтра від старої, подумав я.